بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم جل وعلا فاندرويم ومتن برتين ديمت فالا كركويم لو داتت بحكمه الله تشوف محمد صلى الله عليه وسلم في familie شوكوت و لتجواش انديكن روقن اطيرا دندين فنكساي بوطا تنرو لو وسمسن تار imi sot në gjymonën radhës në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe besoj që të gjithë pajtohemi se dit e këti muaj po shkojnë shpejt për kunder dhe më thonë fakti se në këto dit imi agjerueshen në riu besimtar në ditë Ramazanit largohet nga pia, nga ushimi ka një aktivitet me të nëgjeshu, me të shtuar edhe ditën, po edhe natën, me namazën të ravive, lezim të Koranit, edhe të pësa është kështu me gjithatë, ditë përshkojnë shpejt. Dhe pa dushim se kjo nuk është vetëm lajmë, përshkojnë ditë shpejt dhe kaqë, nërë fundë. Jo, mirë po fakti se përshkojnë ditë shpejt, duhet që nje vetë në jarë mësimet saktuara për këtë, Uh, muaj dhe për mu, muajt në vijim dhe për jetën përgjësi. Fakti që ditë përshkoj shpejt për këtë muaj i bjese, tashme pjese e mbetur e këti muaj duhet të jetë në një angajim halamët në gjeshur. Halamët e e uh, në ngarkuar, në kuptim pozitiv më cilësor, në shtim të adhurimeve, në kuides për kohën, e veç anish kërë kemi parasysh se jemi duke jafruar dhe ditëve të fundit. Gjumaj e ashme do të në zënë dhe ditë të fundit. Për ndaj, të, bërlozër, dhe ditë shi i fundit për neve, nuk është vetëm datë, nuk është vetëm piesë a Ramazanit, por është shumë dhe më thënës, është pjesa më e rëndësishme e këtij muaji. Për faksin se të në të që është përmbyllje, dhe njeriu përmbylllet tenton ta bëna çështën më mirë. Gjithë ato ulshime éventuale, gabime që kanë muit më ndodhur në pjesën e parë të muajit, në pjesën e mesme të muajit, tashmë besimtari mençur, besimtari mëndshum, synojnë që më evitu këto, më largu këto. Nuk varto më të ndërtet gabime. Nuk varto më një të njëjtë ulshime, por tenton që me rrit cilësinë e durimit duke shkuar ka fundi Ramazanit. Dhe gjithashtu për faktin se në këto 10 ditë të fundit është nata e kadrit, një natë sa so dihet më e dobishme, më vlefshme, më e mirë se 1000 muaj. Prandaj është më e vërtetë ofertë e madhe, shans e madh, mundësi e madhe që me një përkushtim, me një lodhje që kalon Të fitojmë shumë, a ma shumë të fitojmë Të fitojmë asë shumë Sa që nuk mund të paramendojmë Nuk mund të kalkulojmë Nuk mund të përmendim Në asë një aspekt, asë numerik Apo në qëfar do aspekti tjetë Të numërimit nuk mund të përmendim Sa, sa mund dhe të këfitim Vëqë Allahu Adin, sa është të limi E kur është kështut Atër për dëshimë se Besimtari nuk dhëtë më konë Nuk dhëtë më konë i shkujdesu për tjetë i vëmendëshëm edhe i kujdeshëm. Përgambeni sëllallahu a.s. e ka shtu aktivitetin e ti të adurimeve gjëtë të Ramazanit. Ka qenë, dhe me thonë, me i përkushtuar në Kur'anit dhe Namazit, e nëve që antin dhe i dërdhenje sadakas e formëmet e tjere të adurimit. Mirë për kërkar dhe i të shifonit, ka qenë një përkushtim më specifik. Ka qenë një përkushtim më specifik. Përëndaj, një duhet që që tashme për i sët për u vonu u fara, të fillojmë tashme që të bëjmë edhe një pregaditja brenda Ramazanit për dhe ditës në fundet. Sikur që kemi bërë pregaditja pare Ramazanit për Ramazanin, tashme dhe brenda Ramazanin, duhet që tashme edhe endëm e tej për të përmblidhemi, endëm e tej për të përkushtohemi, që këto dhjetë dit e ardhshme që po vinë, do më kur hymë dit i sifunit, të jemi shumët përkushtuar më të devat shumë edhe të kështëmë dhjime tonën nga se, si kur së tha Allah Azogel, e jamën ma'du datë, ja, jetë ditë nëmruvara, kalojnë, e shkojnë, edhe kë Ramazan dhe shkanë, si kur së Ramazan të kaluvara, por për tja është si dhe të shkanë, a dhe shkanë këtë vetë, e ne me afer Allahut, e ne me të e ne më të përmirësuar e qanë tajon e vepër e tona më e ngërkuar e me vepër të shtuara e kështu mëra në atë e kadrit të dronëzër dhe dhjetë shifundit nuk janë gjarje vetme që janë gjarje të Ramazanit Ramazanisht një muaj plët në gjarje, më di në gjarje nga më të rëndësishmet nga datat më të rëndësyshme të vitit, realisht jënë mre në Ramazanit. Mjafton që në këtë muaj ka filluar zbritja Kur'anit, në gjarje madhe, në gjarje me madhe mundshme, ku Allah u Gjelle Gjelalhu për sëri e shpaq mshirë në ti, kujdes në ti për njerëzit edhe imësan e u dëzan që të shpëtojnë nga humbi e dhebimët të shpëtoj nga dalja e binarë vëtë njerëzorës e humënës imshurënë allahu jallahu a'la me Qur'an e madërëgëm të peygambeni të sallallahu sallamë që njërë e ma'adhe dhe allahu jallahu a'la kërftët përamazani tëtë shëhrë rëmëdhan allëdhi unzila fihë il-Qur'an mujë ramazani të nësë të në meditë kushë mujë ramazani të është ajmuj që në te ka zbitë Korani. Në ti kur dënë, dikujt me e bojt dikën të njohër. Filoni, vënda, kushë kush o filoni? Për shambull, atë të në tënë me e bojt njohër me dikëka që është shumë njohër, a me dikëka që eshtë në hala, mos njohin e për. Për shambull, njëse filoni, për njerët e që ti dëmë i ka du dikujt kushër këtë. Për shambull, kuj njëri, kuj njëri, Po tham kushtimisht ka qenë më vërtet një trim, betejë e luftë. Ka qenë shumë për këtë vend. Është i njohur për këtë çështë. Por çdo kush s'e njeh atë. Edhe e ka shtëpinë në fjalë mohalla atë. Dajë kujto me botnjorë i thosh filoni, kushë, ai bënat në mohallë që bënan sikim pse ka bu diçka të njëu për mohallë, mohalla s'e njohuram, apo. Do më parë zgjidh atë pjesën më të ndritshme, më të njohur që ka me të në botnjorë. Që çfarë njihet apo? Që çfarë njihet apo? Dashmënuv njerëz. Më ninëre po shaham këtë koni zanat. Njërt me çaj zanat e juhën apo. Shtimi apo mendi çka që kur kursen më thojë, jo as po di kur është. Filoni qaj, po, e, a, dhe, për, dhe na, me qendresh, a çaj po çshëto thojë apo? Filona, apo fodna, kur na më më një ftu di kë me, me di çka e përmendat pjesën më të njohur që kam, që në të dihet apo. Edhe Allah zotëj për atë shëhru Ramadan. Muj Ramazanit, si kërës nga përpysim e qëka ozët, e qa këj muaj, qëka ozët i veçanë këj muaj, e ledi unë zilefil Koran, që, ush, që njër, është që ashtë i njërë, është muaj që te ka zvit, ka fillu me zvit Koran, në më ashtë i njërë me këtë kët, kët pjesët. Përnaj, në gjarjet shumë të atë mënoja ka ndonë në muaj Ramazanit, zvitja Koranit. Pasti, në këtë muaj është përzil që t nga se Ramazani ka qenë indam nga, nga agjerime, s'ka qenë agjerime gjithë nuk pjesë Ramazani, të po më vonë është borë obligim Allah ka mujt me bu obligim këtë shtyn të më honë obligim një gjithë mujt e ka përzidhë këtë mujt Ramazanit, se Ramazan është emë në mujt nuk është në gjerim agjerime është adhërim mre në këtë mujt është në kalendarin onë që është përdorë në kone pegamberit sërëllahu sërëm, në ka vazhdo përdorët edhe sëtë të, të, të këmëslimanët që bët logaritja hënore ramadan, muj ramazan ramadan, orësi kurse si muj maj, prell, qërëshur, qështu të është e këm muj nuk e ka pasë gjithmon agjerimin pjesë dë vetër pa Allah e ka përzgjith është një gjarë e madhe që një shtyn nga shtyllat e fez ton një nga obligimet më madhore realisht, do bërt obligim në këtë muaj. Gjohje mora e dhëpta. Gangjaret e mëdha që kanë ndodhur këtë muaj, gjithashtu të ndrur Allahu këtë muaj që kanë ndodhte. Ka shumë kalendari i këtij muaji është i mbushur me ngjarje. Është i mbushur me ngjarje. Sa interesant që në këtë muaj kanë ndodhur shumë zhvillime ngjarje edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam por edhe pas kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qëdohet sepse edhe në brana mujve, ka një mujë specifik. Me ngjarje, me zhvillime, me fitore, me arritje, me suksese, një mujë veçantë. Prandaj edhe në kalendarin ton, ka ars një mujë specifik. Për shembull, gjatë vitit kur e shikojmë mujët që kemi kaluar, hahësh observoj që shumë ka, më shumë ti ka, do të them, suksese, arritje, ngjarje të rëndësishme që ti i kujtën me, me, me, me, me knëtësi dhe i kujtën me ëndje, që të kanë do një të nëtonovë. A që është të kështë me këra ma zhoni, të ma zhoni, muaj i ma i këndë shumë i vitit, ma i begati vitit për t'u johë. Nga në gjami që kanë do në këtë muaj, të në Lëzër, e që e pasurojnë këtë muaj enda dhe, e shpërfaqin vlerën e këti muaj, është se në këtë muaj kanë do një betej, nga betejat më të rëndësishme më të rëndësishme të islamit në këtë betejë ka filluar realisht edhe historia e fitoreve në këtë muaj realisht ka filluar që ndryshohet pozicioni komplet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qarshi kundëstarëve të tij kështu më radh me shtatë të Ramazan ka ndodhur betejë e Bedrit Bedri është një ven, dhe më thonë mes mekes dhe medines, është afer medines, për është në rrugë për meke, mes të dy veneme të rëndësishme. Muhammedi s.a.v. 13 vitën ka najtë meke e dini. Për 13 vitën meke është persekutu në format drëshme. Në në nëtë më që njerëzore, a i dhe shokët e tië është pëngun nga gjdo aktivitet që tjetë lërshëm e kanë bo. Nuk kanë lehu që këtë aktivitet me zhvrupe e kanë beri sallallahu sallam. Edhe presjone pësishike, edhe ekonomike, ma dje dhe dhunë fizike, është është ruarëm bi Muhammedin sallallahu sallam dhe shokët e tijem. Në gjarja e prindve ta Mari Ibn Jasir, Jasiri, dhe gryeja e Sumejja gjonë tmerr për çka kanë bënë kë. Një vrasje makabre, tmerrshme që është kryer mbi këta dujerz vetë pse kanë thon la ilaha illallah. Pra as ditë e të resyr. Mas dosa për forma të tjera, si është përsekutu Bilal në vop të mëdha. E vopa e mëdha tjetër e dini çaj vjen. E si njerëz zalli i shkëtingës. Gjova pa modha. Ës vendosur kët zall, i vendos zalë, buri për mi, që të shtypën kura të kurati më tepër për rrën e nzit, e të përvluesë. Mir po e vazdon të më thon një është, kët të keni. Nuk mund të them se ka më shumë zota, një është apo. El-Ahad. Ne furom ndëshmë përsekutu, edhe pejgamberi sa osëm edhe shumë të tij. Ka qenë dukufon tek çabeja. Pejgamberi thufon të namasto kur kujt pai busan asë rrugën për e unë zonë. Kanë marë në beturinët e deveve që i kanë therë zorët e ato që shanë, e e kanë gjithë në qafafë, tu u falë. Gruja agjes ti, gruja bulehebit, dhe me thonë, vendostë thera rrugës, që kur të ecë, dhe me thonë, të shpojt shpo këmba. Aftër. E agja i ti thonë, të kalujti që me ndorështë, në shikën i që fanë, Kënë vëqë pak, shumë pak është aja që a kanë do të me e kapëta Pse? Qfaru kështë e bërë Përgameris asem që ata më usifësumë të Qfaru kështë e bërë? Asëgjë Do në të me i nëzirën nga erësirët E bestytnive dhe idhujtaris Ka që Do në të me i pajtu me zveti Me ndalë padrecin socialin atë ko Ku disa kishen E tjerë dvueshen Me ndalë robnin Me ndalë robnin e njerit në daj njerit, e me e këfi roblin e njerit të kalahu. Kaq, me i thi idhujt, a se njeri nuk degradohat, nuk nënqmat mirohat, në dygoj kujna, një, një idhuj, një druri, një guri që vetë e ka gdhenë, vetë e ka bëhë. Të merë kanë që, për anë kanë bëhë idhujt në formë të, do, mëllësira kanë bëhë, në formë të idhujt e kënë adru të natën, që atë i dhëtë maru me dur, nësa ba kanë hongër, zotën e vetë, kanë vërruzë zvajzët për zxallë, nga tur përse marrëshme po zvajzë, gjithë a këtu formët mërshme, ka arë pejgamberi së sëllëm me i shëru, me i largu, me i ngritë, mirë po, ka që në ragimit mërshme t'yune, arogantë, gjithë a këtu, pejgamberi së sëllëm bëndë të sabër, dorënd Nëse Allah është e levale, e kështë obliguar që ma e durën shtërëngushëm, më së nga njëre, sabër, kalan kja. Nuk kolet me bë sabër. Nuk kolet kërë dikush pa bigarit ty më qafë. Allah, që me bë sabër? Që i këmë bo? Hadin një herë, djë herë, dhët herë, një zët herë, tërënë në djetë ty më qafë dikush pa bigarit një jaka përëm, që është bëhë të sabër? Allah, e shtirë me bë sh sabë Shuk të pegamberit, sa lasëm, nuk bëni sabër nga frika, jo më Allah, ishin tri më të gudzim shumë. E asë nga pabunësia me ja u këthuj, këngujt me ja u këthuj. Por Allah o thënë të sabër, është kohë, tjetër të është, ka dalë. Diri sa nga kërkesat ishte, është fërë e venë, në bërë. Që është në shohet mekeja, venë i qabës, venë i kujërri, që lë shohet venë, no, shtirë me që venë. Nërgohë pak matutja, fërcohu, këthej është prapë të në meke apëtër, këthej është prapë në meke, gjitha këtu i ka bo, prapë se kanë njënë rahatë apëtër. Kajtë pasurinë që ka kanë pasë në meke, që i kanë dorë, e kanë bledhe, kajtë jo kanë morë pasurinë, edhe kanë shku në shambë me ta me botë rekti. Kë ashtë të tepërt. Atër për nga meri sasë me vitën e dytë hegjëritit, d dy Allahu i ka leju udhine li ledhine ju katelune bi enum dhulimu i është dhe leja atyri qe po luftohen dhe është i është bërë e padrajt i është dhe leja qe të rezistohen qe të nëbrohen i është dhe leja e kur ka dhun leja Allahu Gjallahu Ala pekamberi së unë ka pregadit në grupë njerëz është 340 thuë Këtu dikonsilët numë, nuk kanë qenë përmi 314. Së kanë qenë përmi. Por dikona vë 314, 20. Këtu kanë qenë numë t'yne. Kanë dalë që me mbrojt pasurin t'yne. Por në leqë në keni dëbu. E në keni bu zullon. Por së në keni në as, pasurin tonë që kena fitur me djezë me marë. Përsoj, atë pasurin, së përlejt një vendatë. Por për e mërën e për e shetë një në siri, i shama t'je. Ja, e për e ja. më Edhe ka dalë pegameri sallam se Ebu Sufjani ka qenë u theci i karavanit, një prejsi mekës dhe e ka morë këtë karavan me pasurin e muslimanëve. Ka shku në shama atje e ka shitë, e ka ble malë për me prunë mekja prapë me e shitë mekja. Dhe të fesh përfitan për me e ka dalë pegameri së më pritë me këtë karavan me nalë, me këthit pasurin e tyne që ka morë, kur që më depër? dhe e pusturën një mërvesh që ka dojtë me për gamberi së alësënëm, dhe e bënjë strategi të saktuar edhe nga rruga kryesore, që ka që rruga e njuhër me kalu për meke, e që ka që në kahmedinja me kalu, në, në perifit me dinës, a e zinë rrugë tjetër, pak matë, shtire matë, por është përton, ik nga pe gamberi së alësënëm. Mirë po, kërë marrëvesh kërë ishte mekës se nështë, Muhammed e sëm ka dal me i dal në prit karavanit, organizohen e njimi vet kallarës të armatosur fort, se ka pasë për më më mire ata, normal. Pekamesh në këtu me 314 vet, kanë qenë pak kallarës, shmisa ka qenë kom, me një armatim thjesht, skandal për luft. Ata njimi vet, marin vesh që ka pështu karavani, Disë o thëmë, po këthejmë, s'kallëve i me luftu mu. Në është e bu gjeheli. Armiku i betu më dhe t'ja, dhëtë. Do të me shku dhere, ati e mi i kalzu ati që herën të jetër zguzëmë i dola i karavonit tonë pritë. Kur bu karavonit tonë? <laughs> ja keni, ja keni vjetë njerët, këpasonin e karavonin janë? Ga me djemësia. Ndë Allah gjelë le ora, kur thëtë, për dalin e kura i gjithë, thëtë, velatja kunu, këll edhin e kër e gjuhu, më ndijari më batarën, u ori a e nasi, u e së duna në sebi lilla, mësë dhelli jo, mësë bëni si ata që dënin nga shtëpire t'yre, më batarën, e me ndje malsi, e përsi faci, ti ka dzojmë në arabve kush jemi, me që dhem që ti pengoj njezmë nga feja zotit, që shtu e ndonë e tapër? E ka ndonë me valtare, e me alkohol, e me një qindzeza, më knaqë, si mba syne, Atër pejgameri se shumë kur mërë, është që një njësë, po zënot, edhe këshilot me shokët e ti, ku me dalë, dalën të këbedri. Bedri ka pasë burimit ujtë. Andaj po zënë të kë burimit e ujtë, që realisht, nësë gjatë beteje, ujtë me, ujt me pasë, cikurt. Edhe vinë, kërë i shtë mekes të në ruzër, dhe, aty ndollë, është të gjimë tashma i gjatë, se ka kuhe z ku Allahu Gjellewala për këtë betë i fletë edhe në surë në Ali Imran, edhe me të e tjera. Këveç këtë të mësibë? Mire, mësibë, mësibë mësib, një të madhë. Në qëta, bismillah. Qëtë në jërë, të mëzini, në qëta më rajtë. Qëta dole? Si në qëtë i duhet ari pasër, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, qëta, që Dhe me thonë, ndodhë një beteja tëjë dhe edhe pëse nëmëri maj vongën i muslimatëve e pëse në armatim shumë më adaptë mirë po Allahu Gjallahu Ala ju ndihmën Përmene Allahu edhe mnjurët e end ndihmës që ka një mu në beder atër dhe me këtë fitore në beder ndryshojnë kompletë përpësionimit pasetë kore ishte me këse kuptojnë se nuk jënë pampu ështërë e kuptuin se, dhe me dhonë, musliman tash më kanë tjetër strategi, se kanë më sabrin, në kuptim me tash të reqafën, se kanë më, tash dhëtë raguin, tash dhëtë mbruhen, tash dhëtë reguin se nuk jemi që qarë, pa jemi të rima, kështu me radhën, dhe bedri bëri që imajnë musliman me me me marë tjetër formafën, tash, që kanë dohën, ju korejshtë thështë tjena kujtësor të qabës, në një mënëzotin jeve, një mënëzotin jeve, ku? Qërë, me pak të kam ujtë. Ndaj këta që kanë qenë bedrë, kanë pasë, me dëvërtet, status të posaqërë, të kalla o zë gjellë, përshkërë si kanë bonje 3.000, me dëvërtet, të përharë, të rallë, të beteje se të qëndëshmërisë, me bedrë. Qëko bedrë është të medine, këta përkua 400 km i kanë ka përcuji, ardh, me ardhë, që ka ka më më më përgambirës, pas me dalë edhe, eh? dhe Allahu Gjellera i ka ndihmu apëtër, dhe, dhe me thonë, ka, ka marë fiturën e ma dhe përgambirës në betër, dhe përgambirës sa asem të vëzër, i ka marë një vargë shkachesh, e që më bëzën e këtër një shkacheve, Allahu Gjellera i ka ndihmu përgambirës, sallallahu alihi wa sëllam. Të dhëmë këtë shkache, që i ka ndërmarë për Zë rëtohet kjo çrësor të kësaj betje në, në mëdor do të vazhdojmë inshallah në pjesën e hotbos, ashtu si tash me karkuën e zonit dhe do ta dëgjojmë zonën e vazhdimtote inshallah me pjesën e xhimbos. Allahu dhe lavu ala na ruajt nga sherrri i zulumqërvave, i keqbrzdë dhe njerëzit lig. Edhe Allahu na na na ruajt nga çfarëdo, nga çfarëdo sprove fatkezie, mirë po ne smavian, na boftë Allah të gaci me ulavëqumeta edhe me qenu me në vërtetë mirë burënur dhe si të konë besimtarëve tjitër përzot në gjellë e valo. Me kaqë për këtë pjesë, thashë do të vazhdojme ishalla për bedrin edhe në pjesë në hutëbës, nga së është beterenë, cishme dhe ka dobi që nuk do të milion anash. Zotë i shpërbëlejtë, u sallallahu ala mohammedu ala ahli i vësuhu vësallam dhe si më gjithim.